multim firma ᶜ ឥᤍ Beni Já me encheu de alegria. Tudo bem, vô? Ei, Diogo. Saravá, pai cipriano na terra. Ei, de repente isso depois, né? É, vô. Ei, muzinho, o que é com beijar comigo mesmo? Eu quero, vô. Ei. E tá de jeito pro nego para falar nesse aqui. Qual que é o nome do senhor? Es de Cipriano Es de Cipriano Qual que é o nome da sua falange? Cipriano, senhor Cipriano, das almas? Es de Cipriano, do cojeito das almas, sim senhor Oh, meu pai Ô vô, o senhor sabe que é muita muita gente conhece esse nome e relaciona com São Cipriano da da capa preta, acho. Que escreveu aquele livro. Que relação tem, vô? Não tem, é chamos, não, senhor. As pessoas entendem tudo que escrever, né? As pessoas e pesixa é, é como na Umbanda, pesixa ter ah, o xanto. As imagens para as pessoas terem uma um simbologia, né? É. O senhor GUM é o GUM, mas tem que ter um osso montado num cavalo para o povo ter um referencial. É. É necessita ter um negro velho fumando num cachim para saber que ali tem um negro velho. Hum. Mas não tem referencial não, senhor. Não tem, senhor. Qual que é a especialidade do dessa sua linha? Este se se um quer saber a especialização? Uhum. Esse negro da rua camarina linha do Oriente, né, muxo? Hum. Linha do Oriente. Então, esse... o senhor faz o quê, assim, quando o senhor não tá incorporado, o senhor eh cura as pessoas? A missão que é dada a este degomos na linha dos Oriente é trabalhar com todo este povo que carrega as demandas quando passa de de seu mundo para outro. Este povo passa e murcha e leva já fichão, leva já punhos de desespero. E do outro lado tem que ter alguém que oriente este povo. Ah, entendi. Daí tem um duplo significado então para linha do oriente, né? <risos> o senhor orienta eles também. Pode sim, senhor. Pode sim, sim, sim. Graças a Deus. Então, como é que é isso? Vou Que que a gente pode fazer para não levar para o outro lado eh essas coisas que a gente acumula aqui no corpo emocional, no corpo mental? que se espiritualizar melhor somos. Isso é uma das das coisas mais difíceis que tem nesse mundo é levar a vida se espiritualizando, tentando ser o pois ser o melhor, tentando não fazer o mal a quem quer que seja. A medida que os tempos se passa e se um ser inteira Seu um Xheren não vai conseguir passar por lá de muito mosh. Tem levar alguma coisa. Se não seria um chanto. <risos> é, homem. Realmente... Sim. Quando que... o nego diz, mosh, que nós tá boca na no linha do Oriente e Reshebene e Pofki vai moço. que gilado, mosh. Que gilado? É sabe o que é que gilado, né, mosh? O que que é, avô? Tudo que não presta, mano. <risos> ok. Vai passar pro lado de lá com uns 15 lados, tem que ter alguém que vai estender a mão, né? Hum. Vai deixar o coitado largado? É. Já sofreu aqui e ainda vai sofrer lá. Tem que ter um direcionamento. O pobre coitado chega lá desesperado, sem saber onde vai. Então, vou Qual qual quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra na execução das suas atividades no mundo espiritual? A falta de amor. Itch. O desapego aos priori do mundo e o ego. São três coisas que o negro pode digerir para se enxer? que dificuldade as pessoas de evoluir E quando o senhor incorpora, qual que tipo de trabalho que o senhor faz? O nego, o senhor orienta, mosh. Orienta os necessitados. A gente sabia, mosh. E tem muito, muito povo, muita pessoa nesse mundo que leva o seu vida e tem os encostos nas suas vidas, nas suas costas e não sabe, moço. Nossa. E vai passando os tempos com cabeça pesada, com a vida atrás, as coisas não avançam. Esse é um dos tabucadores que nós fazemos nessa linha, seu moço. Orientar os que estão aqui. Mas especialmente os que tá lá que persiste a entender que não tem que voltar aqui para se vingar de uma coisa que já passou. Hum. Então, como que a pessoa descobre que ela tá com incosto? Geralmente essas coisas, esse esboço é difícil de se descobrir. Hum. As pessoas começam a ter sinais que as coisas não tá indo bem na vida. Hum. Não vai bem na vida pessoal, não vai bem no amor, não vai bem no serviço, em todas as coisas que as pessoas querem ter fazia a vida acontecer, as coisas acabam es... indesquisição, né, moço? <risos> Sim, senhor. As pessoas começam a ficar num penchamento, um peixador um de desespero. Muitos dessas pessoas aí não acaba em parar procurar ajuda dos pais de mãe Orixá dos pais e os pais de mãe de santo da terra. E acaba se as mãe maior ou outra no pé do nego e o nego vai de G, o que que acontece? Esse tem esses encostos, né? Esse assim pode de G, com esses nomes que um xer pode compreender. Tá. Você é muito chérimos. É, uma, muitos massa. pode, pode cortar o nego de jeito isso, uhum. e de jeito que o nego tá falando coisa bonita, né? <risos> e incosto. O que é o incosto? Nós mesmo é incosto, às vezes nós mesmo é incosto nós mesmos. Hum. Os nossos próprios pensamentos até o que não péstamos. Temos que exercitar. Esses povos têm que exercitar o amor. E a caridade e a oração, e em paz flamamente através da reja. Hum. Tenho. Então vou Tem gente que define em custo como uma forma pensamento que de tanto que deu vida para aquilo, aquilo fica pesando nas suas costas. E de espírito obsessor uma consciência realmente de um espírito de outra eh de outras vidas que encontrou com essa pessoa ou dessa própria vida. Então o senhor tá se referindo a um obsessor, né? Que senhor? Entendi. E tio incosto incosta numa pessoa. <risos> claro. Esse vapor atrapalhar a vida desta pessoa. ele pode ser de G que é o peixinho chinchinho? Claro. Pode, sim, senhor. Pode, né? Mas a pessoa andar com um crucifixo no pescoço não, não não tá bom, vô. É o que nós já falou, mestre, da simbologia. Hum. As pessoas peixinho já ver alguma coisa para achar que tá se fazendo algo. Hum, hum, hum. O sim. peixinho fechar de olho, mestre, juntar as palmas da mão e fazer uma rede bem feita e bonita. Com fé, moço É muito mais importante do que andar com o um negócio pendurado no pescoço, moço Tem gente, moço, que anda com os pescoços cheios de, cheio de guiajado Esses guiajados que se usam no catimbó Que anda até com o pescoço torto Mas não está se espiritualizando como deveria, né moço? Não está tentando ser uma pessoa melhor Cabeça mais leve, cabeça mais limpa e assim tentando afastar os pensamentos negativos. Como é que o senhor acha que um obsessor vai se aproximar de uma pessoa se ele não achar pela força do mental de uma pessoa que está perturbada? O próprio inimigo de uma pessoa é ele mesmo. E é por aí que esse jibichechou vai ser porximar. Tem que tentar ter aquele próprio. Então, o senhor falou do mental. Para quem não entende o que é isso, vô, o que que é eh como é que eles criam essa sintonia com o mental da pessoa? O que que é o mental da pessoa? É todo tipo de pensamento inerente a uma consciência humana, vivamos. Todo tipo de pensamento que o senhor determina para a sua vida, isso é o mental. Isso é uma coligação com o espiritual e com a lei. Hum. Entendi. Por que, que o conhecimento disso não foi disseminado amplamente? O conhecimento, moço, às vezes pode ser, pode ser dito como uma dádiva, mas às vezes pode ser determinado como uma perdição. Os conhecimentos existem desde que mundo é mundo, mas como toda pessoa tem o livre-arbítrio de buscar as informações ou já as desinformações, Os neco e os outros guiajado não pode impor que o conhecimento de achar que o assunto tem que ser estudado. Sendo que a pessoa que vai estudar certos assuntos não tá com cabeça nem com consciência pronta para entender isto tudo. O conhecimento existe, seu mox. E existe mais coisas na linha do conhecimento espiritual que todos nós posta duvidar. Mas temos que estar pronto para passar a informação para vocês. E vocês tem que estar este recibo, res, res, resip, recibitivo. Recibitivo para compreender as mensagens que são dadas. E o senhor tá se definindo a consciência ambos? Sim, pode ser também, né, vô? A consciência é um modo de estudo, né, moço? Um deles que eu diria para o senhor é a pessoa estudar a si mesmo. Tentar se conhecer melhor. O que é que essa pessoa tem que pensar para entender? O que sou eu e por que, que eu estou aqui? Tem muita gente que entra num terreno de macumba, moço. Procurando o lã Mas sai de lá tosqueado Nossa Porque não está pronto para entender as Certas coisas que são ditas moço. O que que quer dizer Pai Cipriano Essa analogia da, da lã E do tosqueado Esse é um exemplo que eu estou passando para a Voz Michê e tem muitas pessoas que procuram um terreiro, um determinado trabalho, em uma determinada linha, e quando procura lã, eu estou referindo às pessoas escutarem uma coisa que é, é muito fácil uma pessoa escutar uma coisa que a pessoa quer ouvir, moço. <risos> da pechoeanta não ajoe, não pé do nego para escutar uma coisa que ele está pronto para ouvir, ele só vai machan gelar seu próprio ego, seu moço. Não vai querer ouvir. Vai receber um elogio? Isso não seria receber a lã. Receber o tosquiamento é o oposto, moço. Às vezes a gente já pechoeanta não tá pronto para receber um elogio e quando recebe uma crítica, Oh, quando ele escuta o que ele não tá posto para escutar, moço, é o tosquimento. E às vezes pode se achar chocado com a desinformação da pessoa, né, moço? O conhecimento, moço, gera dúvida, gera medo e gera angústia. Mas não há outro caminho, né, moço? É, o nego fez entender, seu moço? Opa. Graças a Deus, sim, senhor. Escor peguei ainda laranja do nego, né? Que é isso? E eu que sou ignorante, pô. Então vou, eh, daí a pessoa já sabe, que ela não pode se conectar ou entrar em sintonia com eh entidades obsessoras. Mas daí ela diz assim, mas vou Ah, que nada, não tem jeito não. Tu toda hora tem uma dificuldade, toda hora tem uma diversidade e cada um para si Deus por todos. Que receita que o vô passa para viver uma vida sem entrar nessa sintonia negativa? O senhor se lembra do começo da nossa prosa, moço? Quando eu disse para o senhor que é difícil passar pela vida sem nutrir pensamentos negativos, moço? Foi, foi mesmo. Por mais que se tente ser uma pessoa boa, limpa de coração e limpo de pensamento, o único jeito que se um ser como espiritualizador e espiritualista pode tentar encontrar é através da aresa. Não precisa de muito enfeite, não, moço. Junta as palmas da irmão, faça uma oração de joia fechada, E a que deixa quem de direito pedindo a sua proteção, isto é muito mais valioso que muito enfeite por aí, mox. Isso isso chama fé. Hum. O mundo tá carente de fé, mox. O mundo tá carente de gente séria para discernir o conhecimento da linha da espiritualidade a quem se excita, mox. Muita pode escutar o coneco tá de G E dizia que este negro tá a falar que tá necessitado de muita gente sherpa de disseminar o conhecimento espiritual pelo mundo. E o negro vai afirmar categórica, moço, que tá necessitado de pessoa sherpa, xinxinhou. Entendi. Mas o negro não tá aqui para ter negrinho e afrontar ninguém. O negro não peixija diz. precisa de pessoas sérias assim, né, que pare de ficar só no falar, falar, falar e comece a ser exemplo, né? Vocês já escutou o nego velho falar: "Pacha um cheque, tinha um chete tem que ser exemplo?" <risos> o senhor já escutou isso, moço? Que as pessoas tem que Quando ser Quando o nego velho? Véio... Aham. <risos> Xihumos. Quando um negro diz para pexor que a pexor tem que ser exemplo, uhum. a pexor tem que ser exemplo para xi si mesmo. Hum. Tentar ser uma pexor a melhor dentro da consciência que concebe ao Xihu. Eu vejo que é ser uma pexor a melhor, né, mosh? Né. Isso vai de cada consciência. Uhum. Será que o que eu tô dizendo Vai ser útil para alguém conseguir compreender e pôr a cabeça num no dormidor para entender será que eu estou sendo uma pessoa melhor para o outro? Não é essa a instrução. A instrução que o nego diz é que a pessoa tem que tentar ser uma pessoa melhor para si mesmo. Hum. Se todas as pessoas do mundo tentarem ser uma pessoa melhor para si mesmo, dentro da consciência que concebe a cada ser, hum. o mundo muda, né? Claro. Uh, pai Cipriano Às vezes Alguns apontam Para A falta de Sentido para a vida A falta de significado Muitas pessoas colocam como meta Ter muito dinheiro Outros é, Ter o autógrafo de um artista famoso E <risos> O que que seria uma meta ideal assim para se ter enquanto encarnado? Amor por si mesmo. Se você tem amor por si mesmo e se desapega aos prioridades da terra, você se lembra do começo da nossa proje, né, moço? <risos> Tudo tá que... significando isso. Tem amor por si mesmo. Não se apegue demais às coisas da Terra, além do necessário para seu vida e sua família. Quando você se apega demais a alguma coisa, moço, às vezes um che mentalmente pensa que precisa ter alguma coisa, mas não consegue ter ou não pode ter, isso vai gerar uma consequência atrás da outra, moço. Pra que que eu preciso de dois pratos de comida se eu já tenho um, moço? E se eu tiver 2 mochos, eu vou dividir este 8 com quem peXija. Amor próprio e amor pelo próximo, e se a caridade mos. E se estemos a caridade e o amor próprio estendendo a mão a quem peXija, e já pego aos prioridade da terra, e já pego a ganância e especialmente ao ego, que se bichi. Que o ego que domina todo este escojo, né? Tem pessoa que quer falar mais bonito que o outro, mas não tá preparado para ouvir. Como é que vão pessoa que quer falar bonito se não tá aprendeu a ouvir, né, mosh? Uhum. Tem gente que quer ter dois prato de comida, mosh, mas ele não gosta do comida que tá na mesa, mas ele tem dois prato. Por que não divide esse com quem pexija, né, senhor? Como é que é o seu nome, moço? Jefferson. Desculpe, a gente não... O senhor perguntou o meu nome, eu não perguntei o seu, né? <risos> Mas tá bonito, vô. Onde é que tá, tá sendo entendido, seu moço? Sim, senhor. Graças a Deus. E por falar em nome, o... vô... Pode falar. E sim, senhor. Persiga, moço. E por falar em nome, vô, o senhor... Eh, pode contar um pouquinho da sua última trajetória na Terra? Nós pode deixar este projetador para outro outro outro lua, mosh. Pode, aí hoje a gente fala do mais importante, né, vô? É, xinxiu, nós vai ter que ter mais tempo. vai espicar isquei vai longe, moço. Este nego chipiante tem muita lua às costas, moço. É por isso que o coitado do moço fica tão torto desse jeito. Aham. Tem que ter segurar o nego, né? O médium, né? É um moço muito bom este, sabe, moço? A gente é muito teimoso. Hum. E já sofreu demais na vida porque não conseguia entender que tem que já pegar de algumas coisas no mundo e limpar-se a sua mente pro ego, né? O pai está aprendendo, moço. Um dia... Tem que estar aqui para ajudar, né? Um dia, né, mas podia gravar de mostrar o senhor, né, vô, no, no menino? O senhor autoriza? Pode ser, sim, senhor. O senhor vai acabar conversando com o cavalinho, né? É, se ele também e quiser. E as coisas vão se ajeitar dentro do tempo certo. Tá certo. Então, vô, vamos voltar aqui, então, para as nossas necessidades mais... É, imediatas. Como, vo, a gente consegue então conquistar aquilo que é necessário para a manutenção da nossa saúde, para a segurança da nossa família, sem a, sem competir com os outros, sem passar os outros para trás? A primeira coisa que o Negro poderia dizer para Xunché, tá conquistar as coisas no mundo? Você tá falando da vida, né, Mux? Isso. Então, a gente tá dizendo, você tá dizendo que os os pataco, das cor, das condições que faz você viver inteira, né? Isso, competição, briga. A primeira coisa que o Nico poderia aconselhar o senhor, e a quem escuta, hum, é ser honesto. Hum. Às vezes, olhando no espelho, Mux, E se perguntar para si mesmo, será que eu sou uma pessoa honesta? Será que o que eu tenho, eu sou merecedor disso tudo? <risos> tem de ser honesto, tem de ser sério. Não peixes sair em pondo a todo canto que estiver, a todo mundo que estiver, as convicções que um ser tem da vida. As coisas acontecem, moço, dentro de uma naturalidade. Todas as vezes que Xuxê tenta forçar uma situação que não é natural, alguma coisa errada acontece. Tudo tem seu tempo. É por isso que você está aqui. Se você não fosse assistir de orientado, você não estaria aqui não, moço. Eu estaria apontando. Aqui, e onde? aqui onde vou. Este mundo que show se encontra. Hã. Ah. Isso é terra de doido, né, mosh? <risos> Valeu. Isso é terra de doido, mosh. O mundo tá carente de paciência e de amor, mosh. Uhum, é verdade. O nego tem observado. O nego tem observado que o mundo carecia de amor. As pessoas peixis escutar palavras doces, mas não tão preparada para, para escutar palavras duras. Às vezes as palavras duras chutam mais efeito de que um pachá de carinho na cabeça, moço. É, realmente. Então vou, o senhor sugere assim de realmente eh aguentar ali na honestidade jamais passar para trás e aí a pessoa falar assim, mas daí eu preciso ter muita fé, porque o o próprio sistema me obriga a passar o outro para trás. E aí. Isso é um válido carata de cada peixão, né, mox? Esse sistema não foi nós que criou, né, mox? Alguém criou um sistema que diz que o outro tem que passar o outro para trás e tá tentando te empurrar dela baixo isso como se fosse uma verdade suprema. E essa verdade é dele, mosh, não é sua. Seja honesto. Apegue-se aos piori do divino, do que é nobre, do que é puro, e deixe cada um seguir o que acha que é certo, né, mosh? Quem nós pensa que é para dizer que o outro tá errado em fazer isso? Eu posso ter as minhas convicções e não fazer, né, mosh? Não, realmente. Isso é seriedade, mosh. Tem gente a impor ao outro que xunchê acha que ele tá errado. Ô, só pode dar a opinião, né, mosh? E muita gente é opinião, o xunchê vai sair como diz desacreditado, né? É. Porque como o senhor mesmo diz, existe um sistema que tem que ser cumprido, né? Sim. E isso é coisa de gente hipócrita, mosh. É, meu. Pô, que é uma palavra bonita, né? Que nego gosta deste mundo de bobuja, né? Aí hipocrisia, mox. É quando uma pessoa diz que ela é certa e que e tu e não tá certo. Faz tudo errado, mas quer que o outro seja igual ele, ele quer pregar a santidade, sendo que ele tá mais para o outro lado, né, mox? Ele uhum. não é tão puro assim. Vô, outra necessidade que o ser humano tem. Isso. Aham. Não tinha isso. Outra, outra. A cabeça do rosto que começa a tremer aqui mais que vara verde, né? Graças a Deus. Oi, tá tudo bem? Oh, coitado, vô. Oh, vô, a mediunidade é um é um dos, é um desafio também, né, vô? Todo mundo fala, ai, queria tanto ser médium, depois que vai ser mesmo na hora de ver, não é tão fácil assim, né, vô? Muitos querem muita coisa, né, senhor? Muitos desejam muitas coisas, mas nem todos são os escolhidos e nem todos estão prontos nem preparados. A mediunidade, como diz, é um dom que nosso Pai Maior distribuiu na Terra a todos os seres vivos. Mas nem todos são os que estão prontos para atrabucar, né, moço? A caridade exercida de todas as formas como Oxalá ensina... Como o chalais determina que assim cheja, é complicado porque quando se um chei tem que prestar a caridade para os outros, aos outros, às vezes o chei tem que esquecer um pouco de si mesmo, né? A medunidade é uma coisa linda, moço. Mas às vezes se torna um pouco sofrido. E quando um nego diz que é sofrido, não é porque chei vai sentir dor, desconforto, É porque às vezes, seu moço, você tem que se doar às pessoas que isso você não conhece. Você tem que estender a mão a uma pessoa doente, sem saber se aquela doença, ao encostar em sua mão, vai lhe transmitir alguma coisa. E essa não é a preocupação principal. A preocupação principal é você se doar. Será que estamos prontos para nos doar? Será que nós estamos prontos, mox, para abrir o nosso coração e dar um abraço numa pessoa que você nunca viu na vida, mox? E arrancar dois lagman do rosto dessa pessoa com três quatro palavras que você diz? E eram mesmo são palavras doces, né, mox? As pessoas não estão prontas para escutar as palavras duras, mox? Tá certo. Então, como que o senhor ensina a pessoa a lidar com essa inveja de um irmão que tem um, um, um caboclo mais forte, um preto velho mais encurvado? Esse negro velho explica para o senhor, respondendo sua pergunta, toda vez que um filho de santo... um peixão um mocho uma mocha que o jurou pra branca e achar que tem um viajado mais forte que o outro e já não existe mocho esse mocho aquela mocha que tá boca na linha da umbanda e na vibação de Oxalá e se acha melhor que o outro irmão Porque o seu guiajado gira mais Porque o seu guiajado bate mais palma Ou guita mais forte que o outro E só por isso você se acha Que é mais especial que o outro Você precisa ser ajudado Tá esquecendo um dos pilares da Umbanda Que é a humildade Como é que você vai ser humilde, moço? Sendo que você não tem a humildade consigo mesmo, moço Todos os caboclos Todos os pretos velhos Todos os pequenos, todos os povos das porteiras, todos eles têm a mesma força de trabalho. O mental do médio que recebe o guia esse ou o guia aquele é mais importante do que o guia que está inteira, moço. Na linha da guiajada toda, moço, todos os guiajados não estão preocupados, moço, com isso. Esse negro resumiria isso como uma das três coisas que começou a nossa conversa. Isso é o ego, moço. O ego da pessoa passando à frente da sua mediunidade, que é linda, maravilhosa e tem que ser explorada pela sua vibração mais pura. Cadê o equilíbrio da pessoa que está a receber esse guiajado todo? Isso acontece. Se esse negro chipiano pode passar uma mensagem para quem escuta, Papo, cheque é fio de branco, fio de pemba. Falsa, faixa, faça uma autocrítica de si mesmo. Olhe isto no espelho e pergunte se você é tão humilde quanto aquele que tá lá no fundo do terreiro. Queto, observando. E se pode ter mais chantidade espiritualizado, mosh? E o que é senhor que diz que tem um guia mais poderoso que o outro? Entendi. Tendoso. Sim, senhor. E o pai Cipriano, e no caso pelo contrário, a pessoa que tá vendo o irmão, ela não tem um guia tão forte igual o dele, o preto velho dela não encurva tanto igual o dele, não se treme tanto e ela fica com inveja, mas uma inveja saudável, querendo tanto que o guia dela fosse tão curvado ou tão forte igual o do outro. Que que conselho o senhor dá para essa pessoa? De onde é que pode dar um conselho, né, mosh? Para essas pessoas que estão com muita ligeireza de conseguir fazer essas coisas, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é, para que, que eu quero ser assim? Por que, que eu quero ter um negro que deixa o moço todo torto? Por que, que eu quero ter um negro que faz o, o moço falar com voz esquisita? Por que, que eu quero ter um negro que dança? Por que eu quero ter um negro que dança? Mas por que eu quero ter um caboclo que gira ligeiro? A Umbanda, moço, não é um circo, moço A Umbanda, ela é uma casa de caridade E todos que estão ali são igual Tem que se desapegar aos pioris da terra Limpar sua cabeça para o ego Limpar sua cabeça para a inveja A inveja existe, né, moço? Isso faz parte da humanidade. O negro já diz: "Difícil é passar pela vida sem nutir algum sentimento pelo outro, que não seja um pouco puro". A inveja é um desse. A inveja existe dentro da umbanda, seu moço. Muitos finge que não tem. Outros têm e dizem que não têm. Outros têm e ficam dissimilando as forfocas. O guiajado tudo sabe desses. Os pais e mães de orixá sabem desse. Os pais e mães da terra sabem desse. E sabe quem é que mais sofre, moço, com tudo isso? Quem? A inveja em terreiro. A própria pessoa que tem a inveja, moço, porque não está tão puro, não está preparado para entender... Que exige um de ter na tá buka dong um guia não vem, moço. É porque o guia não pode vir entendendo que o médium naquele dia e naquele momento não tá preparado, moço. A cabeça não tá firme. Ele pode fazer outras coisas para ajudar, um trabalho cheio bonito, né? Não te exige a fazer dançar bonito, ou girar ligeiro, não, moço. Tem a paciência você busque os guias tenha paciência consigo mesmo então os seus banho faça os seus reja faça os seus fineja tenha mais fé em você mesmo e tenha fé nos seus pares de cabeça e dentro da paciência nessa échara as coisas acontecem deixa o outro girar né admire saude e peça a sabedoria Muita gente tem medo que a Umbanda vai perder esse, essa manifestação através dos arquétipos da criança, do preto velho, do caboclo e do Exu. O que, que o senhor tem a dizer a essas pessoas que temem que isso aconteça? O negro diz que o mundo é muito, né moço? As coisas acontecem. Às vezes as coisas acontecem com a ligeireza e às vezes tem muitas coisas nesse mundo que as acontecem muito devagar. O nego não acha que as, os arquéticos vão mudar e nem vão cancelar e perder a essência da Umbanda, não, moço. Oh. A Umbanda, você sabe da que ação dá ela, né, moço? Você uh -huh. sabe da origem da Umbanda, né? Sim. Desde que mundo é mundo, moço? Existe a simplicidade, existe a pobreza. O negro entenda bem. O negro não está dizendo que a Umbanda é uma religião para os pobres. A religião de Umbanda, ela tanto é para os pobres de pataco, quanto os abonados de pataco. Mas pobre de cabeça, moço, pode ser o que não tem pataco. Mas tem muito povo de cabeça que tem muito pataco, que é muito mais perturbado de quem que não tem nada, mosh. Enquanto existir gente na terra perturbada, um banda taralá, mosh, para estender a mão a esse povo tudo. O Xindego vai estar cheito aqui estendendo a mão a esse povo. Tem muita gente que vai no terreiro, mosh, e tem muito pataco, mas tá perdido. não um sabe nem para que tá aqui. Oh, como tratar essa atitude que as pessoas têm de achar que são convidadas a julgar alguém como marmoteiro e de se acharem no direito de dizer isso para um irmão. O nego já disse para o senhor, seu moço, que já a espiritualidade está precisando de muitas pessoas sérias. <risos> a seriedade se encarrega de afastar, moço, disse um cheiro, tudo que não é bom, tudo que não é sério. Aos filhos de pemba que escutam nego chipiano do cojeiro da jauma, tate a umbanda com seriedade, com respeito e com carinho. Você pode não entender, você pode não ver, mas voz me cheia está cheiro sempre muito orpichervado. Um bom médio, um médio chério, um bom dirigente, o um dirigente chério está sendo sempre sempre orpichervado. Às vezes, um chér pode perguntar por que que este terreiro é cheio de peçoa? Por que que o outro terreiro é tão vazio de peçoa? Será que não tem força? Será que os guiajados não vai lá? Porque acha que tá lá, né, moço? Só tá peixejando em contar a pessoa cheia para vir inteira para falar o que tem que ser dito. Tem muita pessoa que quer passar na frente dos viajados para dizer as coisas em benefício próprio. Viajado não precisa disso não, senhor moço. Isso tá cheio. Então, eh é... E quando assim a pessoa Trabalha na manifestação mediúnica ali Quem está olhando acredita que ela está fingindo Que conselho o senhor dá para essa pessoa Não julgar e amar aquele que está fingindo Sem ter que se envolver com ele E sem ter que xingar ele Moço A observação Existe Dos que estão dentro e dos que estão fora Observe não julgue não se afaste pelo contrário se aproxime dessa pessoa essa pessoa tá prestigando de um abraço tá prestigando de amizade de companheirismo de orientação tinha um chepa você pode muito bem ensinar essa pessoa sem expor essa pessoa ao ridículo sem expor essa pessoa na frente de todo mundo porque essa pessoa fez uma coisa que nós julga que é errado Nós não pode julgar ele como errado, embora saibamos que exa coisa que essa pessoa fez ou faz no terreiro não é tão certo. É complicado mesmo chegar num ponto de gepa ele estender a mão, mosh. Nós tem que conversar um pouco. Uja, a gente linha aí com amor, mosh. Isso um che vai acabar orientando ex. E pedindo que a pessoa tenha paciência para os seus guiajados se desenvolverem mais no corpo mediúnico desse moço ou dessa senhora. Não precisa expor a pessoa ao ridículo. Não precisa xingar. O que eu diria para Xunxê é para ter amor, né? Exalar o amor. Exalar o amor. E que o vou ter a dizer sobre as pessoas que acham que então o Candomblé é pior que a Umbanda e vice-versa. Todas as religiões do mundo, seu muxu, que põem como pédia fundamental nos seus trabalhos, não importa que as seja a religião e tenha a principal execha Estender a mão a quem precisa e não obter resultado pessoal para si ou para os seus, estão certas? Mais uma vez o ego se apronta e se aparece na sua pergunta. Se eu disser que a outra casa é inferior à casa que eu sou, ou se eu disser que a outra religião não presta... Quem não presta sou eu, Chumurro. <risos> tá certo. Nossa. Qual o conselho que o Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas dá para os filhos quando eles estão frequentando um lugar e acreditam que o Pai Cipriano dirigente perdeu meio que ali a mão da incorporação por contas de coisas pessoais Mais uma vez o ego se apronta na sua pergunta moço uhum. e o nego vai tentar explicar de uma forma simples Isso Tem muitos pais e mães de santo espalhados por este mundo que coloca o ego à frente de si mesmo Ele esque é aparecer mais de quem tem que aparecer. Quer girar bonito, quer cantar mais grosso. O nego Xabe que tem pais e mãe de santo que grita com os filhos. Tem filho que sai chorando do terreiro, que vai lá no cheiro tabucador e espera com ansiedade o dia do tabucador para ir lá, para bater palma, para cantar, para limpar. Para ajudar de alguma forma a casa que de coração ele aceitou <risos> O pai e a mãe Que grita, que xinga Também precisa ser ajudado Mas mesmo assim ele não precisa Mesmo assim eles não deixam de ser o pai e a mãe né Ué. O senhor não tem um pai e uma mãe seu moço? Sim senhor Se um dia o seu mãe grita com o senhor, o senhor pode ficar nervoso, pode ficar triste com o seu mãe. É. Esse momento vai passar, mas o seu mãe não vai deixar de ser o seu mãe. Chegue nele, chegue nela. Exale o amor. Tente quebrar uma pedra, moço, com a essência e a pureza do amor. Quem quiser gritar, que grite. Enquanto você grita, eu rezo <risos> E quando o pai e a mãe pedem a linha da incorporação É porque assim teve que ser, moço Esse já passou o tempo dele Mas mesmo assim continua sendo o pai e a mãe Merece todo o respeito e admiração Embora ele não receba mais o viajado O negro velho, o caboclo, o, o, os pequenos Por quem quer que seja, ele tem muito a lhe dizer, moço, esse vai passar muito conhecimento, senhor moço. Uhum. Então, Pai Cipriano, se eu sou um dirigente e eu estou ouvindo agora o senhor e eu perdi a mão da incorporação, mas eu continuo indo lá e me fingindo, porque eu tenho vergonha de dizer que perdi, E eu já sei os trajetos da mente da idade mesmo, fico imitando elas, e eu não vou fazer mal para ninguém, eu tô fazendo bem. O que que conselho que o senhor passa? A pessoa finge, mas não é por maldade, é só para vergonha de dizer que perdeu. É o ego, né, moço? É o ego próprio, né? Estar apegando demais às prioridade da terra. A Umbanda não é um circo. A Umbanda é uma casa de caridade. Pode ser feito muito mais belo o trabalho não incorporado do que incorporado os dia quer quer que seja. Então, não importa se a pessoa já trabalhou 10 anos, 20 anos com os dias e sabe os trajeitos dele, que ela pessoa vai pessoal vai. Se fechou, não vai deixar de ter os seus dias por que isso, né, moço? Vai sempre sentir com que o guia já tá com lá, mas não vai receber isso porque alguma coisa tem, né? É. Que quando pus nele, por quê? Olha, cada pai e mãe de santo sabe por que deixou de receber o seu povo. It. E depois fica girando igual pião, tentando girar ligeiro, mas ele e ela sabe por que que não recebe mais, né? Hum. It. Tá certo. Então o senhor aconselha que tem como fazer um trabalho bonito se a vontade é sincera, sem fingir incorporação e assumir porque a honestidade é o melhor. paz. Que senão beijo, beijo de espírito, né, Seu Box? É. Pra que que eu vou? Pra que que eu vou pachamunar um fio de chant que tem força mediúnica e seu posto que, que tá com ele? É. Seu acha entendeu, né? Sim. O que que o senhor mais vê e que precisa ser corrigido urgentemente, não só na Umbanda, mas na relação com os espíritos em geral no mundo? O senhor tá diger das pessoas que procuram terreiro, terreiro centro espírita, o que, que o senhor acha que pode ser melhorado nas pessoas que buscam os espíritos? Você acha que está existindo muita quando idolatria? O senhor, quando o nego diz para o senhor quando o nego diz para o senhor que tem muitas pessoas que procuram um terreiro procurando o lã e sai tosquiada <risos> é porque tem muita pessoa que vai no terreiro pedir para o nego velho, vai pedir para os guias de luz, coisa que nós não pode atender uhum. e quando o nego diz que nós não pode atender é porque nós não pode fazer o mal a quem outro ao outro uhum. wego, moço, e a falta de amor das pessoas faz as pessoas entrar numa chegueira e entrar num terreiro e encostar de joelho no pé do negro e pedir pro negro derrubar o outro. <risos> Ele não faz isso, não é, moço. Não é. O negro vai sempre disseminar o amor, moço. Se o Xuxa não gosta de uma pessoa, tem dificuldade de se relacionar com o outro. Para que que tem que insistir nisso? De dê para a situação, moço. As coisas vai se acalmar, as coisas vai se ajeitar. Falta de amor. Falta de amor. Como que o senhor vê nos dias de hoje, no mundo espiritual, do mundo espiritual a relação entre a as religiões espiritualistas? Falta união, falta alguma coisa, já tá tudo bom? casas né moço que se acha que tem mais força que a outra todas as casas é igual moço o que está tentando o que as pessoas não estão tentando entender é que todo o povo no mundo é igual perante Deus mas as pessoas acham que o seu casa tem mais força que o outro que o seu orgã bate o tambor mais ligeiro e mais forte mais bonito e gracioso que o outro E a minha casa vai fazer mais sucesso que a outra. Os que achado por bicheva isto mosco com tisteja. Isto é o ego, isto é a desgraça da humanidade mais de uma vez batendo na porta de todos nós. Ai, meu pai. Tá certo. Então, qual que é o significado da vida, vô? Amor por ti si mesmo. amor pelo seu chemelante amor pela natureza estender a mão a quem pestiça e especialmente o nego diria que nós não pode todos vós cheis neste mundo de já pegar da gente a vanguança de já pegue da gente a vanguança do mundo que o sofrimento se finda Nossa, se desapegue das extravagâncias do mundo que os sofrimentos se fimam. Exatamente, moço. Nossa, é muito profundo. Se um ser tem dois pratos de comida, moço, e se um ser só precisa de um, e se um ser não come o outro e não precisa do outro, estenda a mão a um pobre, estenda a mão a esse que está na rua com fome, A ex-coitado que pediu uma esmola, que pediu uma caridade, e muitos passam e fingem que não vê. A espiritualidade está nos pequenos gestos, moço. A singeleza de um movimento, a bênção de um pai e de uma mãe, um olhar fraterno, tudo isso é amor. Oh, vô, a gente está se aproximando dos sete minutos finais. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito, um pouquinho só que o senhor falasse, a respeito de magia negra e quanto disso atrapalha o nosso dia a dia. Porque falar com você, Priano, e não falar de magia negra, pode ser que deixe aí as pessoas numa expectativa negativa. Quanto do que se diz ser magia negra influencia o nosso dia a dia e quanto é só... é conversa fiada. A magia negra, moço, não é conversa fiada, isso é muito sério. Uhum. Tem que ser tratada por pessoas muito preparadas e muito direcionadas nas nas obrigações que tem que ser. Quando Cipriano é associado à magia negra por causa do Marco Cipriano, E dizem que este neco este piano, este não tá cansado de escutar, perguntar para este chiche neco este piano que fazia os catimbões antigamente para cortar a perna do povo. Mas tem muito fundamento sim, senhor. Uhum. A magia negra está na subconsciência de todos nós. Só tem que ser bem explorada. Mas pode ser cutucada com uma coisa chamada ódio. Não nutra o ódio mocho, não nutra a raiva ao outro que a magia negra se aflora. Nós pechixa a conversar um pouco mais, show mais genérico, porque eu acho um tema cumprido, né? Cumprido, vô. Como é que sortar de tempo aí, só quer ficar uma maior? Nós tem que conversar outro ou outro ah, tempo, certo. né, poxa? Outro dia. Que o mocho aqui, o pop do mocho que treme aqui, né? <risos> pau da moça aqui tem que ficar segurando na mão do menino para ele não cair, né? <risos> que legal. Mas é Então vou, tá bom, a gente vai falar mais sobre isso numa outra oportunidade, mais a uh, aprofundado, viu? Este moço certa vez, este cavalinho certa vez estava coitado tabucando num terreiro e o nego teve que vir para fazer um serviço. Uma senhora foi passar com o moço, com o negro, pedir a bênção do negro, fazer um rezador e conversar, vai e vem. Mas a moça, coitada, estava essa sim com desenvolvimento de magia negra nas costas. Alguém mandou um tabuco para ela, um, uma cumba das pesadas. E uma das funções que o negro o cipiano teve que fazer foi puxar essas coisas para o moço. O povo teve que ficar rodando no terreiro, moço. para limpar todo este, porque o nego só teve que fazer o afastador quando teve que limpar tudo, né? A magia negra está em todos nós, moço, no subconsciente e é nutrido por uma palavra chamada ódio. Quem tá ouvindo vô, e não entendeu isso de ficar rodando, em que sentido? Todo guiajado que gira no terreiro, moço, Ele descarrega o médio, porque o médio não merece levar pro seu caixa as demandas e as que gira que se pega no terreiro. Uhum. Tem muita gente perturbada que vai no terreiro para sair e descarregar de chat carregado, mas esse peso todo fica em quem? Nos coitados dos menino que tá lá? O gaja tem que girar, né, para descarregar isso, coitado? Entende? Tem que girar. Ou seja, é dar uma volta inteira no terreiro. Gira sobre si mesmo. Ah, tá, no mesmo é lugar. Não é suficiente. Tá, mal preto velho, velha e aí, como é que ele vai girar? O povo é chuta. Ele vai saber girar, mosh, dentro das suas limitações. <risos> claro. A umbanda não é circo, mosh, <risos> para girar ligeiro e bonito. <risos> então bom. Tá certo. Mas Porque, pode girar feio, mas já a, a essência é a mesma. Claro. O real mesmo acontece no mundo astral, né? Aí eu não sei então. Sim, senhor. Oh, tá certo. Vou. Nesse dia de hoje, qual que é a coisa que o senhor acha assim mais importante as pessoas? Antes de eu falar das pessoas, Manda uma mensagem para os espíritos que estão do lado das pessoas escutando. Às vezes é um espírito que achou que é inteligente ficar ali se demorando, no lugar de seguir sua vida, procurar quem ama, para fazer uma vingança ali, executar uma vingança. O que mensagem que o senhor passa para os espíritos que nesse momento estão do lado das pessoas que estão ouvindo, ou mesmo que estão longe, estão ali de orelha em pé, escutando o vovô Cipriano? Eles estão escutando esse ensino e às vezes se apega ao povo da terra por uma única palavra que significa muitas coisas no seu mundo e no mundo de cá que é a saudade. Muitos moços não têm maldade no coração e quer ficar perto tentando fingir levar uma vida que já findou. Muitos não estão preparados para seguir o caminho dentro da espiritualidade que tem que cheir naturalmente com recebi da quem já foi. Esta espécie de orientação, é por isso que Next Pian Tabu que nesta linha e faz esse serviço de orientar esse povo que já passou. Que quer ficar esse aqui e às vezes vai trazer mais sofrimento a quem ficou e achigo mesmo. Sigo o caminho da espiritualidade dentro do tempo certo. O que passou passou. A saudade fica, o amor fica e as consciências lembrança. E por que, vô, é melhor esse espírito seguir o caminho? E, e o que, que ele está perdendo em ficar aqui? Ele perde simplesmente a evolução. Se um determinado pessoa nasce inteira, viva o seu vida da melhor forma, e chega as horas de seguir o seu caminho para o outro mundo... e ele não segue porque a consciência dele diz que ele tem que se apegar aos prioris da Terra e ficar aqui, mesmo sem ter mais corpo físico, ele está interrompendo uma lei que é a que tem que seguir, né, moço, a evolução. O senhor, moço, tem que evoluir enquanto encarnado, enquanto mais os que já não estão encarnados, moço, tem que evoluir porque se um ser precisa voltar em um determinado tempo, O chefe tem que ir voltar, mas não pode ficar preso ao que passou, moço. O tempo não para, né, senhor? Entendi. Claro. Então aí a pessoa ouviu o pai Cipriano e disse assim, olha, realmente eu tô perdendo tempo só, não tô nem vendo quem eu realmente amo, familiares, amigos, não tô deixando a vida fluir através de mim, de repente uma reencarnação nesse planeta ou em outro mais feliz. tô aqui só enrolando. É e a pessoa decidiu realmente que não quer mais isso para ela. O que que ela pode fazer? Porque ela não tá vendo o voo para pedir ajuda. Só tá ouvindo. É. Você tá falando dos dos que já morreram? Isso. O que que faz? Cara? Esses vão ter que se ajudar, Dmoço. Esses vão ser ajudados especialmente por quem fica. Muitas vezes, moço, o mental de um parente ou uma esposa que perde um filho, por mais sofrido que a dor da separação da vida e da morte possa ser, é uma consequência da vida. Muitos são naturais e muitos são traumáticos, mas é uma divisão kármica que existe. Dado-se o tempo necessário do luto, Essa mãe tem que se de já pegar muitas mães que apegar roupa, ao objeto, às coisas do morto. Isso segura no seu canto a essência dessa pessoa que já se foi, moço. Por que não faz um doação de toda o restes de roupa para quem precisa? Se for criança, doe os brinquedos aos aos pequenos que precisa. Faça os rezadores e acenda as velas para esses almas que se foi e oriente ele, moço, ou ela a seguir o caminho da evolução. Muitos, muitos que se foram ficam presos porque as próprias pessoas na terra se encarregam de aprisionar esse. Os dois são prisioneiros de um mundo só, moço. Quem fica, fica. Quem vai, se vai. Quem ama murcho não prende, quem ama solta. O verdadeiro amor é aquele que é orientado a seguir o melhor caminho, mesmo dentro do sofrimento. Entendi. Então, para tirar qualquer sombra de dúvida, se eu sou uma alma penada ou um espírito eh vagante aqui que tô na terra ainda, E não tô vendo nenhum espírito para que venha me resgatar nem nada. O que que eu devo fazer? Eu devo me ajoelhar, fazer uma oração de coração, pedir ajuda, que daí você aparece? Não cita de aparecer, moço. Citata que a reja é o seu maior companheiro nas perturbação. Hum. Se as pessoas fica chamando espírito em casa, essas pessoas estão perturbadas. Essas também merece ser orientada. Tudo tem o seu dia, tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Entendi. Não se pode ficar chamando espírito, hoje renegando a si mesmo. Se eu sou, se eu sou um encarnado, eu tenho que viver a minha vida da melhor forma, né? Uhum. Se o outro foi, tem que tentar encontrar o caminho da evolução espiritual da melhor forma. Ninguém pode intervir na vida do outro. haverá os momentos de reencontro Entende? O incarnado um que fica chamando o espírito para se evoluir, esse tá pestijando de evolução, <risos> de luz? Tá. Mas assim, vou. E o espírito mesmo agora que tá ouvindo a gente e ele que ajuda. E ele não tá vendo nenhum espírito mais elevado do lado dele. Ele é espírito já. E o que que ele pode fazer? para alguém chegar para resgatar ele. Ele faz uma oração também? É isso aí, você é ajudado, moço. Ah. A melhor coisa que se alguém está escutando o negro Cipiano falar que perdeu um parente e tá desesperado na dor da perda é que dentro do tempo certo isso tudo vai ser confluído e vai ser apaziguado. Não se apegue ao morto, à morta que se foi, por mais difícil que seja escutar a palavra morte. Por mais doloroso que seja escutar isso e se vivenciar essa perda. Não se apegue. Dentro do tempo certo ele ou ela se foi, assim como se um ser vai um dia. Tente ser pessoa melhor para que a sua passagem seja menos sofrida. Tente ser menos sofrido do que esse ente querido seu foi. Se esse ente querido seu está preso a você aqui, a principal pessoa que está prendendo ele aqui é você. Não se prenda, moço. Liberte. E o verdadeiro amor é o que é solto, o que é orientado, o que é livre. Graças a Deus. Padre Cipriano do Cruzeiro das Almas, uma última questão então. Por que que o senhor aceitou eh eu agradeço de coração de trazer o seu conhecimento nesse trabalho que eu faço do diálogo com os espíritos? O senhor moço Foi orientado a entrar em contato com o Burrinho, este menino. E desde que o Xiô oito entrou em contato com o menino, o nego começou a operar pro no Xiô, no Xiô Ori, e começou a operar no ouvido do menino, para que isto pudesse acontecer. Às vezes o negócio e piano pode ser mal interpretado e mal escutado, às vezes nem escutado por quem de direito que pode escutar o que eu estou a dizer agora. A espiritualidade sempre vai encontrar meios de canais e caminhos para dizer o que tem que ser dito. É esse jeito participar dessa proje com voz micher porque chegou a hora de dizer para algumas pessoas que três coisas na vida têm que ser desapegadas. Uma delas é o ego, moço. O ego é uma das maiores desgraças que existe. Tudo, está, tudo que é negativo está abaixo do ego. O ego é uma das maiores desgraças que existe. Se Xunxê quer alguma coisa de mais, isso é ego. Se Xunxê quer uma coisa de menos, isso é ego. Se Xunxê quer alguém que Xunxê não pode ter, isso é ego. Ligado especialmente aos priori da terra. Estão priorizando coisa demais, moço. Estão priorizando coisa demais. A falta de amor consigo mesmo, a falta de amor com o próximo, é outra desgraça. Ninguém pode transmitir o amor ao outro se não tem amor por si mesmo. Nutra o amor por si mesmo. O amor nutrido por si mesmo vai ser emanado a todos. Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas, humildemente, diz a voz Michê e agradece pela oportunidade de dizer que essas três coisas Tem que sair de já pegado do coração do homem. O ego, o apego às coisas do mundo e a falta de amor. O amor tem que ser nutrido, né? Assim como uma mãe tem amor pelo um filho. Nós também tem que ter amor pelo inimigo, né, moxe? Esse peixe isso é muita luz. Oh, é graças isso, a Deus, graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus, meu vô Amém, moço Graças a Deus, muito obrigado, fiquei muito feliz, me sinto muito honrado de ter tido esta oportunidade De falar com um espírito tão abnegado, tão ocupado como o vovô Cipriano, viu vovô Moço Tem mais coisas que nós pode conversar em um momento mais reservado. Mondego sabe que o que foi dito aqui tornar-se-á tornar-se-á de conhecimento público, de alheio às vontades e às opiniões minhas e de suas. Uhum. Mas nós tem que estar preparado para orientar isso. Às vezes como é que goste vai poder orientar se a pessoa não quer ser orientado. Tem que cutucar um pouco, né? Sim. Sim, senhor, eu vou. Graças a Deus. Tô muito moço, feliz. Este moço vai ter que Este negro vai ter que soltar o moço. O fogo tá tremendo aqui. Mas a gente que vai voltar a te falar, moço. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oxalá abençoe o seu coroa, oxalá abençoe os seus passos, os seus caminhadores. Agradeço humildemente, moço, pela oportunidade de trocar esses dedos de prosa com o Shun Shei e com quem quer. Graças a Deus, foi uma honra. Muito obrigado, Rô. Senhor Geison Moraes Oi Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, que diferente ah, a sua banca. Caduvou <risos> a sua voz. Tá meio rodando aqui. E tá meio rodando aqui as coisas aqui. E fica assim um pouquinho, mas é passando. É. Conseguiu conversar com a É, sim, graças a Deus. Depois que a gente fala com o espírito, a gente fala um pouco com o médium. Como é que foi a chegada dele? Que que você sentiu? Toda vez que o que o vovô Cipriano chega, ele é como é que eu posso explicar? Ele é bem sutil comigo, né? Ele é bem suave, ele vai chegando eh nunca me pegou assim pro sulavanco, né? Foi sempre muito sutil. Parece que a gente se entende bem, né? A gente conhece um pouco do outro, né? Mas eu sinto quando ele tá chegando, sim. Eu sinto, é muito suave. Eu gosto muito dele, tem me ensinado muita coisa. É um preto velho muito carinhoso, eu tenho muito carinho por ele. E espero de alguma forma ele estar sendo usado, né, para para o bem, para caridade, com esse guia maravilhoso, um guia de luz. que vem em terra para prestar caridade às pessoas e ajudar as pessoas que precisam, né? E é isso. E há quanto tempo você já trabalha com a corporação? Uns 2 anos. É. Tá certo, hein? Incrível que o, o pai Cipriano para mim, eu há um tempo há uns anos atrás, eu nunca tinha escutado falar do nome desse Preto Velho. Atec determinada noite, eh, em um sonho, ele aparece para mim e foi uma nós conversamos muito nesse sonho, muito real. Parecia como se eu estivesse na sua frente conversando, tomando um café, batendo um papo. E ele me disse: "Eu me chamo Cipriano. Trabalho na na na linha da Umbanda. Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas". Se apresentou e desde então ele começou a se aproximar de mim, eh, no terreiro onde eu trabalho, onde eu me desenvolvi. né? Terreiro esse que eu amo de coração, hoje lá tenho muitos amigos lá e faz parte da minha vida. Ó. Oh. Né? E a Umbanda para mim é é muito importante. A Umbanda para mim hoje representa muito. Eu acho que hoje tudo que eu fiz é pela Umbanda é pouco em vista do que é a Umbanda e a os guias representam para mim. É uma religião incrível, maravilhosa, linda, merece ser estudada, compreendida. Às vezes ela é um pouco criticada, né? Mas a gente tem que perdoar os que criticam, porque eles também não estão preparados para entender a grandeza da Umbanda, né? Hum. E você me contou nos bastidores uma história de uma mudança que aconteceu por influência dos espíritos, e você prefere deixar essa história neutra ou você se importaria de contar um pouco? Não, eu posso contar. É, tá falando da da minha viagem? Isso. Você foi morar pro outro país, daí, como é que foi? É, exatamente. Eu Eu nasci numa cidade no interior do Nordeste, uma cidade muito miúda, muito pobre, e eu cresci vendo a minha mãe e a minha avó eh incorporando guias espirituais dentro de casa, no terreiro lá, dentro na casa mesmo, num no, bem simples mesmo, né? Na, na época era lamparina, né? Isso começou a minha mediunidade por aí, desde então. Fala o um nome da, da cidade, do estado, para a gente mandar um abraço para eles. Isso. Eu nasci na cidade de Arco Verde, no estado do Pernambuco. Essa cidade fica a mais ou menos 300 quilômetros de Recife, bem na no Grécia de Pernambuco mesmo. É, faz alguns anos que eu não vou lá. E lá começou as minhas primeiras manifestações mediúnicas, né? Mas é uma longa história. Claro. Mas voltando aos dias de hoje, recentemente... recentemente eu fui, diante dessa situação que o nosso país está passando, né, que se Deus quiser vai dar tudo certo, vai tudo se ajeitar, para o bem de todos, eu decidi mudar de país. É, eu morei alguns anos atrás nos Estados Unidos, e eu fui para os Estados Unidos recentemente, há pouco tempo atrás, e deixei o terreiro, deixei a Umbanda e fui embora. Larguei a roupa branca e fui embora para lá. Deixei a minha família aqui, que eles iriam depois de dois meses. E aí, eu fui para o Brasil, Eh, mas por incrível que pareça, eu lá já tinha carro, casa, tinha dois trabalhos, estava se ajeitando e a minha ideia não era mais voltar para o Brasil. Não voltar para o Brasil, o Brasil é um país complicado, é isso e aquilo, o que a gente já sabe, né? Até certo dia que eu estava no trabalho lá nos Estados Unidos lá, que o guia começou, começou a me pegar dentro lá nos Estados Unidos, começou a me pegar no trabalho lá, me pegar no Não como? incorporar. Não, não incorporava, ficava no ouvido, ficava me me, me, me intuindo coisas que eu tinha que voltar, que eu tinha aqui de colocar o branco de novo. Que eu tinha aqui voltar, porque eu abandonei os guias, que eu abandonei a espiritualidade e tudo. E enfim, depois de de alguns dias meio perturbada assim, sem conseguir do meu direito, eu decidi voltar ao Brasil. Né? Voltei ao Brasil e toda e voltei para a Umbanda desde então e para mim não sai mais não. <risos> não sai. Eu voltei pro Brasil por causa dos guias. Então, você você tá dizendo assim, você tava com o dinheiro necessário, o trabalho era bom, você tinha a casa, você tinha tudo, nada disso influenciou você a voltar, falta não, de alguma coisa? Não, não faltava nada, pelo contrário, lá estava tudo, tudo certo, tudo ajeitado, e dentro de uma missão que me foi orientada por eles, eu preferi voltar, decidi tudo, em dois dias estava no Brasil, eu voltei. Meu Deus, e essa intuição? E essa intuição? Essa intuição eu até perguntei para você antes se foi porque pensamento todo mundo tem e pode ser coisa da própria cabeça, mas foi alguma coisa mais ostensiva no seu caso. Você se ouviu eles mesmo? Sim. Não sei te dizer quem foi. Uh -huh. Até hoje eu não sei dizer quem foi. Uh -huh. Eu não acho que tenha sido que o pai Cipriano, mas uh, algum dia veio de surpresa. Vai, chute. Vai, volta. É, tem muita coisa para se fazer. né, o Suzguis tem muita coisa para dizer, para falar, para orientar muita gente, estender a mão a muita gente que precisa, fazer o bem e a caridade a muitas pessoas. Graças. Aí eu não pensei, não pensei muito não. Eu peguei o avião e voltei para o Brasil. <risos> meu país, meu país sofrido, povo maravilhoso, um país incrível, sensacional, que merece ser eh tratado com muito respeito. A Umbanda é uma religião que tá crescendo muito, né? Como o Preto Velho diz, me, me diz e diz sempre, eh, está carente de pessoas sérias, comprometidas Sim, que estejam prontas a se doar ao outro, estendendo a mão a pessoas que você não sabe nem quem é. é. Simplesmente pelo gesto de fazer o amor, estender a mão para o outro. É isso que eu acho bonito e lindo, e incrível na Umbanda. Tá. Tá certo. Então, graças a Deus. Muito obrigado. aí pelo seu tempo, pela sua caridade de estar cedendo o seu aparelho mediúnico para essas comunicações. E se Deus permitir, vamos voltar a falar com o vovô Cipriano e se for da vontade de Deus com alguma entidade sua a ah, o caboclo ou a ah, a esquerda. Tá bom, tá bom? Beleza. Muito obrigado, Jeff. Tá certo, então. Muito obrigado, Jason. E que Deus abençoe. Fico você, Deus. só uma curiosidade se alguém tiver aqui. Você trabalha com qual eixo? Eixo Tatacaveiro. <risos> Eu não sabia. Graças <risos> a Deus, então. Vamos ver o que que o futuro a ah, reserva. Tá bom. A gente volta a se falar. Muito obrigado. Obrigado.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 Moço, gera dúvida, gera medo e gera angústia. Mas não há outro caminho, né, moço? É, o nego fez a entendido, seu moço? Opa, graças a Deus, sim, senhor. Des Desculpa, peguei na laranja do nego, né? O esse nego vai estar sempre aqui estendendo a mão a esse povo